Jo, jsou nějaké urgentní otázky, které e, nutno pojednat, aby jsme mohli jasně meditovat dál? Metoda je jasná. E, myslím si, že každý má ty bolesti, jako takové, které tam sedí a tak, mm -hmm. někdy to nazývají meditační bolesti, že jako to třeba pracovat s bolestí. Zase jenom a pouze e, meditace. E, vhledu a meditace utišení. Ale první meditace utišení. A jestliže pracujeme s bolestí ve smyslu meditace utišení, to znamená, že jak pracujeme s bolestí? Bolesti určitě přijdou, ale jestliže se koncentrujeme na meditační objekt, ty bolesti půjdou do pozadí. Jelikož se koncentrujeme na ty bolesti, tak bolesti se stanou objektem. A jelikož praktikujeme meditaci, když bolesti se stanou objektem, malá bolest bude velká bolest. Právě je důležité se snažit, aby mysl zůstala u toho meditačního objektu. Proto se meditační objekt nazývá místo úsilí. Hm? Jestliže meditační objekt je jasný, všechny ostatní objekty jdou do pozadí. Jestliže meditační objekt není jasný, mysl se zabývá tím objektem, který udělá na ní ten největší dojem. Jestliže je to bolest, bude k bolesti a tím, že bude k bolesti, ta bolest bude o to větší. Čili, jestliže pracujeme s bolestí ve smyslu samaty, snažíme se, pokud možno, aby ta bolest byla v pozadí. Hm? Třeba já, já, protože mám zranění, stále cítím ten tah, hm? ten tam je, ale když se dokážu dobře koncentrovat, tak ho vidím jenom v pozadí a přestavím ji rušit. Takovým způsobem je nutno pracovat. Jestliže pracujeme na, medit na koncentraci, koncentrace jsme vysvětlili jako, jako mikroskop, nebo jako lupa. Hm? Co vidíme pod lupou, vidíme zvětšený. Hm? Tím pádem, jestliže jsme koncentrovaní, dáváme pozor na něco, co nám neprospívá, bude nám to neprospívat trojnásobně, čtrnásobně, pětinásobně. Hm? Teď, on, když se koncentrujeme na něco, co nám prospívá, bude nám to prospívat zase trojnásobně, pětinásobně, stonásobně. A my se koncentrujeme na objekt meditace, protože nám prospívá. Hm? V jakém smyslu yogačára tradici používáme, vlastně základní objekty, které nás čistí, to je meditace na dech. Meditace na dech nás čistí od čeho? Meditace na dech nás čistí od zbytečného myšlení. Používáme metu. Meta nás čistí od čeho? Meta nás čistí od zloby, od odporu. Používáme meditaci na souvislé vznikání, meditace na souvislé vznikání nebo závislé vznikání je lepší název, náš čistí od čeho? Od nevědomosti. Vše, co zažíváme na tomto světě, je v relaci k druhým. Nic neexistuje samo sobě a aby tento systém závislosti existoval, musí tento systém závislosti být rovnoměrný. Jestliže nebude rovnoměrný, nemůže existovat. To znamená, že když jsou dané podmínky, tak ze semena manga může vylízt jenom E, e, strom manga. Hm? St -st to je e, e, rovnoměrné. Jestli ty podmínky tam jsou, jako půda, jako slunce, jako voda, hm? jako země, určitě e, to bude. Jinak to nemůže být. A bude to úměrně k těm podmínkám. To je e, závislé vznikání. Teď eh, eh, semeno, manga na to nemyslí, že se stane klíčkem, ale stane se klíčkem. Protože to je zákon, ničem jiným se nemůže stát. Hm? Ale klíček není ten samý jako to semeno, ale není tež od semena odlišný. Čili eh, to je svět přeměn, ve kterém žijeme. Eh, to co se mění, není stejné jako to, co bylo předtím, ale není tež rozdílné od toho, co bylo předtím. To znamená, že my vše, co prožíváme, prožíváme v relaci k podmínkám a příčinám, které, když dozrajou, stanou se věci, ať to chceme nebo ne. Hm? Čili toto závislé vznikání předpokládá Zákon rovnoměrnosti. Jestliže není zákon rovnoměrnosti, nemůže existovat. Z hlediska sutry rozvázání úzlu tato rovnoměrnost je daná právě vědomím, které je rovnoměrné svou vlastní podstatou. Právě proto, stejně jako do prostoru, se do něj všechno může vejít. Kdyby nebylo rovnoměrné, tak by se do nich všechno nevyšlo. To je třeba pochopit. Teď eh, mluvili jsme o bolesti, vracíme se k bolesti. Druhá cesta je cesta vypasaný. Jestliže máme dobrou koncentraci, Jdeme do té bolesti přímo a jaký počítek máme, co je e, objektem doteku těla, to jsou kvality elementů. Jaká je kvalita elementů země? To je kvalita tvrdosti, měkkosti, hrubosti, hladkosti, e, těžkosti, lehkosti. To je, co cítíme bolesti. Co je kvalita elementu vody? To je koheze, a to je plynutí. Co je kvalita elementu ohně? To je teplo a chlad. Co je kvalita elementu větru? To je eh, pohyb, pulzace, podporování. To jsou ty věci, které cítíme, když cítíme bolest. Jestliže se do toho vnoříme, cítíme tyto počitky. Jestliže cítíme tyto počitky, odpoutáme se od bolesti. Protože když se s tou bolestí identifikujeme, o to větší ta bolest bude. Proto my meditujeme, aby jsme se připravili. Na co? Na ten proces bolesti nakonec, na který jsme všichni odsouzení. Když jsme se navodili musíme zemřít. A jestliže máme meditaci, můžeme zemřít od poutání, od těla a od vědomí, které je na tělo vázané. A tím se vlastně připravujeme tež. Takže vlastně odpověď je tež jenom meditace veledu ledu a utišení. V meditaci utišení my nemůžeme mít dva jasné objekty zároveň. To je třeba si uvědomit. Jestliže jeden objekt je jasný, Díky koncentraci ostatní objekty jdou do pozadí. Jestli nejdou, tak to je špatná koncentrace. A v jednom momentě se můžeme koncentrovat jenom na jeden objekt. No, a. E, takhle to chodí. Tak. Když si sem tam změníme polou, tak to není až tak špatně. Ne? E, ne změnit polou okamžitě, hm? jestliže máme jistý pocit. Hm? A okamžitě změníme polohu, no tak to není dobré. Ale jestliže ten pocit se stává nesnesitelný, no tak samozřejmě e, musíme změnit polohu. Hm? Třeba když mám pocit, že jsem si přiskřipla tepnu, tak jsem se dokáže nohat. Asi není dobrý v tom moc pokračovat, protože je, je dobrý tam těch krevky dostat. Dát do toho koncentraci, a když do toho dáš koncentraci, jak už jsem říkal, ten mírný pohyb, když sedíš správně, tak ono se to napraví. Hmm. Koncentrace dělá divy. Proč? Protože zjemňuje náš počítek těla. Když zjemníme počítek těla, můžeme. Eh, vlastně regulovat do jisté míry ty, ten tok energií, který v těle máme. Hm? Že, jak už jsem řekl, důležitý proto je ten e, pevný postoj. A vysvětlil jsem, když sedíme, co jsou základy pevného postoje, hm? Ty sedací svaly, ty kolena e, zabořené do podložky, hm? ty svaly tady. Hm? A Teď když sedíme správně, dýchání bude jiný, počítek těla bude jiný, když pátek je rovná počítek, meditace bude jednoduší, ducha přítomnost bude přirozená. V takovém stavu, když pak mírně pohneme tělem, dal jsem návod, jak to udělat, můžeme si představit, že chodíme, když si představíme, že chodíme. Hejbou se ty svaly, které potřebujeme uvolnit při sezení a můžeš si pomoct tímto způsobem. Třeba zná tu metodu a ta žíla se zase odblokuje. A nebo už třeba dostane řeč jako když dostaneme kreč, tak většinou, když se tělo reformuje, kreč někdy může pomáhat. Takže ne okamžitě reagovat a vyskočit, ale snažit se to uvolnit a tak kreč přijde. Jestli ne, tak samozřejmě. Já jsem to řekla, protože mě chytla a teď během jedné lety mě přešla. jsem tak jako jídla novou, ale zase mi přešla. Tak to je. A tak to je ze všichni. Právě proto, že to chápeme jasně, na ničem nelpíme. <tějí významená> tak je třeba experimentovat. To neznamená, že všichni máme stejnou strukturu těla. A funkce rukou při meditaci je, aby pomáhali tomu instinktu, který je v nás, v lidských bytostech prirozený, naprimování páteře. Hm? A e, tak můžeme se opřít o kolena, můžeme se opřít tady o paty hm? a cítíme, že nám to pomáhá při tom naprimovacím instinktu. Hm? A ten pak sledujeme. A tu polohu můžeme měnit já mám tady, jak se tomu říká, bipetro, bipetronový ty žlázy, které jdou dohromady. To musete... Jak se tomu... Je tady někdo od Šlachy, šlachy. šlachy které se eh, přiskříply a jdou dohromady. Mm -hmm. Takhle. Tak já se musím pomoct tím, že to roztahuji a přitahuju zase při meditaci občas a tím pádem se mi to ten tlak tam se mi, nebo si to takhle rozžlatlám hm? a ten tlak zase přijde Musíme si pomáhat. A meditace je k tomu, aby jsme, si, eh, aby jsme vyvinuli tu moudrost, hm? která nám pak ukáže cestu, jak si pomáhat. Protože když meditujeme, staneme se... Citlivější jsme, čím eh, citlivější jsme, tím efektivně můžeme pracovat. Dobrý je třeba, co já dělám, že když si roztáhneš ten malíček, tak taky sleduješ vlastně ten napryjmující tah, nebo toho. to já taky dělám, to je A cítíš ten napryjmující tah, tak ten právě sledujeme. Já jsem cítila, že prostě byla tam nějaká energie, která mi pomáhala. Je to tak. A tím víc budeme meditovat, tím ta energie bude jasnější. Tak se pustíme do textu. Tak my jsme u druhého odstavce, první odstavec jsme probrali a vysvětlili jsme tež rozdíl v učení žáků a v učení bodhisatů, dle učení žáků vlastně realita, kterou poznáváme, pokud jsme nedosáhli přímý poznání objektu osvobození, je vlastně e, pluralistická realita. Hm? Jsou to různý elementy, hm? různý e, a každý má jinou vlastnost a ta vlastnost, jestliže ten element poznání je opravdový, ta vlastnost je stejná. Jak v minulosti, tak v přítomnosti, tak i bude v budoucnosti. Když eh, jako element země je tvrdost, a ta, když tělo střetne element země, když se dotkneme tělem elementu země, to znamená, element země je eh, vlastně vlastnost hm, toho, Počítku, v buddhismu je důležité poznat, že vlastně ten, to data toho objektu a počitek se nedá rozdělit. Je jeden proces. Tvrdost je jak počitek, tak i je to kvalita hmoty. A počitek a kvalita hmoty se nedá rozdělit. My jsme, západní věda, Přišla k tomu poznatku eh, po eh, dlouhém, dlouhém bloudění, ale eh, a ještě přesto, že ten poznatek tady je, teorie relativity, hm, že pozorovatel a to, co je pozorovaný, se nedá od sebe oddělit. Hm. Eh, eh, v indické filozofii je to brané jako eh, samozřejmost, že počítek a kvalita toho objektu je jeden proces. Hm? Čili tvrdost, kterou cítím, a tvrdost toho objektu, který cítím, je jeden proces. Nedá se od sebe oddělit. Teď, jelikož já cítím tvrdost tohoto stolu, protože moje ruka vůči tomu stolu je měkká, že jestliže dám ruku na, tady, na podložku, to je měkčí, no tak cítím zase tvrdost ruky, čili vše je relativní. Ale jestliže kdykoliv cítím tělem element země, ať je to v minulosti, teď nebo v budoucnosti, pokud budu mít tělo, tak budu ho cítit jako tvrdost nebo měkost. Právě proto to je objektivní realita. A to nikdy nezmizí. Když to takový dům nebo takový damadýpa za nějakou dobu tady nebude. A tím pádem vlastně to, co vidíme jako damadýpa nebo dům, to, to je obraz. A teď to projednáme z hlediska filozofie jogočáry, která je obzvláště užitečná pro pochopení meditace. Ať už věříme v jakýkoliv systém, hm? systém potřebujeme systémy, pokud jsou užitečné, pokud, když nejsou užitečné, musíme je vyhodit. A pokud jsou užitečné, můžeme je použít. Takže tento systém není něco jako protiklad vůči něčemu. Tento systém je, je praktický návod k, k lepšímu pochopení jogy. Maitreya se poklonil budově a pravil vznešený. Podle vašeho vysvětlení existují čtyři předmětné objekty. Hm? Předmětné objekty to znamená ty e, e, opravdové objekty z hlediska e, teorie pouhého vědomí. dnitné objekty, to znamená, že ostatní objekty v sánkritu se to znamená vyápia. Vápia a Lambana znamená, že všechny ostatní objekty meditace, utišení a vledu jsou obsažené v těchto objektech. A my používáme objekty z z hlediska e, filozofie Mahajány. My používáme e, objekty k meditaci, e, že tyto objekty, jak už jsme se naučili v první odstavci, ty nejsou nějaké e, reality, které existují sami o sobě, ale tyto objekty jsou prostě objekty užitečnosti. Jestliže je chápeme jako něco, nebo Tyto objekty jsou objekty, které umožňují realizaci opravdové skutečnosti, které, která je pro je nirvana. Z hlediska základního buddhismu tyto objekty, které používáme k tomu, aby jsme pochopili nirvánu, vlastně mají, dá se říci, prakticky autonomní existenci. Z hlediska učení nedualistického pochopení reality, které tato sutra též obhajuje, jsou to jenom prostředky. Nic jiného než prostředky. Když je použijeme a poslouží nám k tomu, aby jsme bezprostředně poznali osvobození, nepotřebujeme je dál. Proto jediná realita, realita není množství realit, ale existuje jen jediná realita a to, jak, jsme, jak recitujeme každý večer, to je realita nirvány, realita prázdnoty. A v pra, pra, to je to opravdová realita, protože obsahuje všechny reality. A tato eh, realita nirvány je v mahajánovém pojetí, v nedualistickém pojetí, chápána jako takovost. Hm? Všechny jevy jsou takovost. A všechny jevy nejsou odlišné od takovosti. Právě proto recitujeme každý večer, že právě forma je prázdnota, prázdnota je forma, forma není odlišná od prázdnoty. Z hlediska poznání jogínu, kde najdeme tuto takovost. Právě ve vědomí. Protože proč? Protože vědomí stejně tak jako prostor, může všechno pojmout. Proč je nebe modré? Hm? To je zenová otázka. A odpověď na to, naprosto jogačárová, je třeba pochopit a myslet na to. Nebe není modré, nebe se zdá modré. Hm? Proč e, vidím nějaký objekt tebe, tady Romana, jako takový nebo onaký? Není takový ani onaký. Zdá se být takový nebo onaký. Hm? To, co vidíme ve vědomí a rozlišujeme, se zdá být takové. Ale ve skutečnosti se nedá uchopit. Hm? Kdyby bylo možné ho uchopit, pak by stálo, ale ono nestojí. Právě proto tady tu paní, co vidím, není paní, co chápu očima, ale je paní, kterou chápu svý, svým konceptem. Ta paní, kterou chápu očima, ta barva, ta už dávno zmizela. A tu paní, která se mi líbí nebo nelíbí, která se mi zdá taková sympatická nebo nesympatická, která má takovýhle účest nebo takovýhle šat to už je paní, kterou vidím svým, svou pomílenou dualistickou myslí to znamená, že ta paní se zdá být taková, ale stejně takého nebe se zdá být modré, ale nebe vůbec modrý není zdánlivě se zdá být stejně tak jako prostor Prostor tady je, má jméno, ale snaž se ho uchopit, co se stane. Hm? Tady, roman tady je mezi náma. Hm? Když se ho e, e, snažím uchopit, ne, neuchopuju žádnýho romana, <laughs> uchopuju to, co se mi zdá být jako roman. Hm? Stejně tak můžeme říct si o sobě, jestliže si myslíme, že jsem takový nebo makový, to neuchopuju sebe jako takový nebo makovej, uchopuju sebe stejně tak jako uchopuju modrý nebe, jako modrý, se, se mi zdá být tak. Ale to opravdový já, který Chci uchopit to už dávno minulo. Protože jestli, jestli jsem ho chtěl pochopit na základě nějakého počítku, ten počítek už dávno zmizel. Jestli jsem ho chtěl pochopit na základě nějakého vnímání, to vnímání už dávno zmizelo. Jestli jsem ho chtěl pochopit na základě nějaké formy, ta forma už dávno zmizela. Protože aby změna a vše, co vlastně chápeme ve světě, to je změna. Aby změna fungovala, musí e, e, vystat a zaniknout v každém momentu. Jinak nemůže existovat. Právě proto my vidíme tuto zemi, tento pokoj a zdá se nám, že stojí, ovšem přesto ve vědě se učíme, že tato země krouží kolem slunce rychlostí, kolik jsou tady fyzici. Nelepší. Já nevím, kolik... A <hý> no my si myslíme, že to všechno stojí. Zdá se, že to stojí, ale vůbec to nestojí. Jestliže to pochopíme, pak nám bude jasný, co tím Buda myslí tyto čtyři předmětné objekty. Zajímavé je, že v žádné sutře, ať hledáte v základních sutrách severního buddhismu nebo jižního buddhismu se o čtyřech objektech nedozvíte. Jedině se předmětných objektech nedozvíte. Klíč k nim je. Yoga čára, yoga Búmi šástra od Asangi nebo Maitreji podle čínské tradice, hm? což je nejdůležitější spis vlastně o meditaci, kterou, který ovlivnil všechny Mahajánové tradice. A stojí za to studovat. Bohužel ještě není žádný překlad a to dílo je mohutné, daleko, daleko moutnější než maga jsou jenom v jisté části přeložený. Já jsem strávil eh, nemálo času právě jeho studiem. To dílo vlastně je z velké části založeno na této sutře. A eh, tam se zmiňuje právě Asanga o tom, že eh, tyto čtyři eh, co já jsem přeložil jako předmětné objekty exist Buda učil v Revata Suta. Ať se snažíte jakoliv, tak v žádných spisech, které jsou známy o Revata Suta, která učí čtyři objekty nenajdete. To znamená, že v té době existovaly mnohé, mnohé rozpravy, které dnes se k nám se prostě nedochovaly.